Det er det, de ikke snakke om. Det er du, der altid nej, har blæst op på tøjet. Og det er jeg faktisk gerne sige nu, fordi øh, der er jo ikke nogen. Altså, folk ved jo ikke, hvad du mener der. Det er de bare... ved folk godt, hvad jeg mener, fordi jeg tror, mange af dem, der lytter med her, de er fx. Jeg er, er hyggelig engelsk. Jeg lugter til at råbe af mig. Nej, jeg, jeg, jeg, jeg, nej, men jeg kan mærke, at jeg bliver rørt. Det er fordi, jeg rammer dem på Det er fordi, det du kan... ved, at jeg har ret. Det er fordi, øh, ja. Nej, no, nei, ho, nei, no, nej, nej, ja, nej, nej, nej. Nej, jeg lugter ikke. Jeg, gerne jeg har ikke sagt lugt Jeg lugter ikke. Og så vil jeg gerne sige, at jeg går i bad hver, hver dag. Jeg kan ikke gøre for, at nogle gange så spiller jeg ned af mig selv. Så lige nu der sidder jeg med en kaffeplade og sidste gang vi tog vi jo sammen, der havde jeg en uh, tandpladsepæt på min t-shirt. Mm. Jeg er hygienisk. Men, men det er ikke så hygienisk. På en skala fra 1 til 10.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 Øhm, men Siden jeg er blevet 1998. Men jeg vil gerne sige, at jeg har fået nye dyner øh, og puder af mine forældre i fødselsskab, og jeg har faktisk også fået nyt sengetøj og laner af min svigermor i fødselsskab. Så der kommer nyt. Ikke nu, men der kommer nyt. Der er nyt på vej. Hvis du har fået det i fødselsskab, hvorfor så har du så ikke. Øh, jeg glemte det. Det ligger i Jylland. Jeg glemte den, ja. Jeg har ja. glemt begge pakker. Ja. Så, så, men, men der er laner til din øh, 1-10-seng i den. I den første, der skal jo. Ja, og ved du hvad? Jeg glæder mig utrolig meget til at, til, til at få for det på. Det bliver, det, altså, det bliver en ny start. Jeg er måske ja, okay, jeg vil til gengæld gerne sige, de laner, der har kigget ind af efterfølgende, og... Øh, ja, de, og hvad så? Hvad kom du frem til? De har kørt måske du på, sidste vers. De sang på sidste vers. Er du et beskidt menneske? Jeg ikke nej, nej den gider jeg faktisk ikke på mig. Det mener jeg faktisk. Der rammer du. Der rammer du faktisk noget. Jeg gider ikke, her på mig. Jeg er ikke ja, men beskidt du menneske. Du lugter ikke. Nej, nej det er jeg egentlig. Men, jeg men godt. du bor snavset. Ja, ja, og så kan og du jeg godt... har nogle ulækre laner, og du har tit pletter på tøjet. Man kan ja, kalde det en form for nus. Fortsæt. Jeg har skæl. Jeg skæld. Har... Ja. Det er ikke noget med at være beskidt at gøre. Nå, okay. Fint nok. Det kan tak, faktisk komme med at være for rent, jo. Man bruger for meget set, når man vasker hår. Og sådan okay. man Ej, det er mere de der ting, som man selv kan gøre noget ved. Ja. Som at skifte sit lan ud efter 23 år. Det længe, det bliver skiftet nu, og så er det et overstået kapitel. Ja. Ved du hvad? Jeg skal heller ikke blande mig mere i det. Lad os, øh, gå videre. Men i virkeligheden, så nu kommer jeg faktisk til at tænke på noget.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 Men du er beskidt, men du ved, på den sjov måde, hvor du har pletter ned tåret og tager mund i dit, din t-shirt og ja, ja. har huller i sokkerne og i lanerne. Ja, man ved ikke, hvad man får, når man kan være sammen med mig. Eller når en skal en beskidt mig. fyr på den sjov måde. Okay, fint. Så er det, okay, ja. men, men det er det og langt. Jeg kan få skiftet de, de laner, der kommer snart nye på, okay. og jeg lover, at I får lov til at se de over overalt. Ja. Det næste spørgsmål, Der De andre det er, kan vi måske udløje i en giveaway. <laughs> som vandre vandrelæner Okay, det, det næste spørgsmål Det er øhm... Lidt som en sur dej <laughs> det bliver, det... <laughs> Puha Puha det, ja. det, gør, ja. det er seriøst bare Lænerne svarer på en sur dej Det der, der ligger hjemme hos dig Nå, undskyld Jeg føler også, at de bliver bedre og bedre For <laughs> hvor, hvor længere jeg har haft dem uh -ha. Det næste spørgsmål Det er, hvad hader den anden mest? Det ved jeg ikke, hvad det betyder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 så folk ikke lige ved, hvordan jeg ser ud, så, så, så tænker de, at jeg er en, der bor i en trailerpark over i USA. Sådan, det, hele, det, sude, i USA. Nej, det er helt meget Det er sydstaterne i USA. Det er ikke meget okay. ja, øh, men, øh, men fint nok. Jeg havde at spise sund. Nej, du hader at lave sund med selv. Det kan jeg godt lave noget til. Okay, men det er fint. Det er jo når man ikke har forberedt sig. Mm. Du skal ikke sidde og blive sur, jo. det er jo ikke mm. for at være tavlig. Nej, nej, nej, Du hader at vaske tøj. Du hader at op. Du hader at støve <laughs> Jeg gider ikke. Jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg synes jeg det er ikke. Nej. <laughs> du hader dit skæld. Kan jeg faktisk mig ikke blive rigtig kæd. Du hader skæld. Du <laughs> ja. hader tør hudbund. Fint. Det, det kan jeg godt. Jo. Okay. Jo. Hvad æh, hader jeg? Du hader... Øh... Nå, men altså, jeg har jo skrevet en liste af de ting, du hader. Nej, jeg har... Du hader... Øhm... Jamen, jeg har jo... Altså...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 Nej. Når Du går udenfor når det er koldt. Ja, det er da altid sådan ude uh, det er koldt, men jeg kan godt lide vinter. Du går lige vinter? Ja ja, jeg kan bedre lide vinter end jeg kan lide sommer. Du os da tidligt op. Ja. Det ved jeg du gør. Ja. Du os da tidligt op. Det har også det, jeg gjort otte år i mit liv. Ja, så du hader hold da op. Otte <laughs> år, stod jeg op kl. 4 eller 5 hver eneste dag. på på godmorgen Danmark eller på The Voice. Ja. Du os da tidligt op, og så hader du når jeg siger pølser, når jeg skal på toilet. Ved du hvad? Det er rigtigt, og du hader når jeg siger til dig, at du ikke må sige pølser om din egen afføring. Lige præcis. Råd. Lad os tage næste spørgsmål. Okay. Øhm, der er en del nemlig, så skal jeg nogen. Nu... Er du stoppet med det? Øh, med jeg si pølser? Mm. Ja, det, det er jeg faktisk. Det, jeg, jeg, sidste gang, hvor vi talte om det, hvor vi var sammen i julen, der, der fik I mig at, sig, at Det var var. En form for personlig udvikling. <laughs> du er gået sådan steppet op, next step til adulthood. Jeg, jeg er gået på kompromis, lad os sige på den måde. Ida, nu kommer der en, som jeg ved, du elsker. Har I nogensinde kysset en anden eller været sammen?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 Nå, ja, ja. Nå, ja. Altså, Så, jeg, jeg, jeg, jeg og det ikke... handler om det. Det handler om, hvis du er grim, klam, ulækker, skidt. Det vil jeg gerne sige til dig. Okay, for de ting, jeg er også noget. <laughs> nej, det, siger, det handler ikke Nå, okay, om det. Okay. Nej, det er, fordi det lyder, som om du tror det, når øh. jeg er udbryd, og det har jeg ikke lyst til at tænke på. Nej, nej, altså jeg kunne heller ikke. Altså, jeg, vil, jeg vil have ja. det lidt, som om jeg var sammen med... Men jeg familien, tror at hellere, at du vil kysse med mig, end jeg vil kysse med dig. Det tror jeg ikke. Det, det, tror er, jeg. Er, nej, det nej, det tror jeg. Ja. Nej, nej, og det er jo. hånd på hjertet, nej. Okay, lad os lige lave en... hvad hedder det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 Men der kunne du godt have sagt to. Altså, hvis du havde været bevidstløs eller noget eller andet. meget fuld Og jeg skulle... Redde nogle menneskers jeg... liv. Okay, selvfølgelig. Hvis det krævede, at jeg skulle redde et andet menneskers liv, så kunne det godt give dig en lille møs. Men altså... Nej, jeg... Nej men det er ret sygt. Jeg, jeg kunne ikke kysse dig. Nej. Det kunne jeg ikke. Men har vi kysset? <laughs> Nej, for helvede. Selvfølgelig har vi sgu ikke det. Jeg føler lige nu, så sidder Kira og Simon og spiser rigtig meget <laughs> ja, ja. mør. Sådan, det her ændrer alt. Ja. De sov da også rimelig meget. <laughs> Men har vi gjort det? det jo... Nej, det har vi ikke. Nej, det, har vi. det kommer aldrig nogensinde til at ske. Nej, okay. Øhm... Fint, fint, fint. Det er det, der forstået. Øhm... Så er der også en, der hedder... Øh... Skal lige en her. Hvis I skulle være med i et reality-program...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 Lasse, ja. du har brugt for 4.852 kroner i måneden på sted forholdt pølser. Og, og, og mens jeg får forskel ud, kan jeg lige tage de her, ja. de her vildt her. Jeg har tændt op her. i panini-grinden derovre. I smækker bare en på, så er der forrest. Ej, oj, Okay, jeg vil rigtig gerne, oprigtigt, så vil jeg rigtig gerne være med i... Øhm, det er også bare sådan lidt... Altså, det er også lidt kedeligt at sige Robinson, fordi sådan, det er som om, at jeg, jeg, jeg skal... Altså,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 Altså, fordi de får noget, noget at spise, ikke? Og jeg tror, hvis du var med i Robinson, og du lige så stille så din bulking gå til spillet. En Du ville rende rundt og lede efter kakao-mænd, du kunne drikke, så du kunne få fedt på kroppen igen. Jeg vil gerne spise sand. Er det ikke rigtigt? Jo, jo, jo, jo, jo, men altså, der ligger mere i det. Jeg gad bare godt at bevise jer også lidt en vild mand. Men det er du jo ikke. Og det er der ikke noget i vejen med, ikke? Overhovedet være. ikke. Men altså, jeg tror... Men det er jo det. Det er jo det, jeg mener. Min... Men okay, vel der er? Jeg gad godt. Kom jer med Ja, jeg vil, ja, selvfølgelig vil jeg da vinde, men altså, jeg er bare med et program, jeg hvor føler, man skulle vinde Ser du penge. det i år? Nej. Jeg føler, du vil være Ninos. Ja, <laughs> men han, han, jeg vil til gengæld også godt være Ninos. Det er tyrkers bedste ven. Så har jeg ren bros. Ja, så er jeg fuldstændig direkte tilgang, eller bare spri til Han har skiftet hold fra taberholdet. han det? Han har tabt en af de der dødsdueller, med vil lige få at komme over på det hold, der vinder hele tiden. Mener du ligesom sådan, Ja, så han sig lidt igen. Så er der bare fri bros. Jeg har ikke altså. lavet noget som helst endnu præcis. Hold da op. Altså selv udvise noget på det. Kommer Andet end List. List? Og det kan man jo også. Ja, altså han har vist List. Han har da. regnet noget ud, hvordan han kunne komme over på det hold, der faktisk vandt dysteren. Simpelthen. Så har han lavet gratis donuts til når Til Norge, de det de kommer hjem. Men jeg, jeg, jeg, jeg skulle bare være med noget, hvor jeg kunne vinde penge i hvert fald. Okay. Så Robinson de Diva i junglen ja. ja. Okay. Jeg ved ikke hvad. Altså, jeg, jeg skulle ikke være med i noget, hvor der var en konkurrence, så jeg synes, det bliver lidt svært. Jeg Nå, vil gerne så... bare være med i 99% forelsket. nom så så synes jeg, så synes du... jeg, at også du, Men du kan da... Hvad med for eksempel... Oh, Ex on the Beach? Nej. jeg vil ikke det. Men, er det ikke der, hvor ens ex kommer ind til en? Men man er, altså... Jo. Det ville ikke gå. Men jeg har også nogle gode ekskærs, men jeg har også det vil noget, hvor TV. det ville blive meget traumatisk. Det er godt tv. For alle. Ja. <laughs> eller øhm, Love Island. Der er jo heller ikke noget der, Jeg der har er ikke set hverken Ex on the Beach eller Love Island. Jeg er tilbage i sådan noget, så vil jeg hellere være med i sådan noget mig og min mor... Eller, du ved, sådan, de unge møder, eller single-liv, eller sådan noget. Jeg er bare for gammel til at være med i de unge møder. Ej, eller for lægger like til love. For lægger like til love ja, ja. vil du være... kæft, mand. Det er jeg jo blevet spurgt med, at være med en gang. Hvor <laughs> jeg skulle på date. Det er, det er jeg faktisk oprigtig træt af. det. det skulle var. være case-date. Vi skulle ud og flyve luftballon. Det mener du ikke? Jo. Det, det mener, mener du ikke? Tak, jeg havde nej til. Jo. Og jeg vil elske... Hold kæft for jeg elsker at se... Vil det er fedt, den er, dag i dag, hvis vi kunne gå og spole tilbage. Der Big Brother kunne også være fedt. Jamen, jeg tror også, jeg er mere sådan en... Øh, øh, altså, det er fordi, jeg... jeg kan Kongerne. Lide, men jeg tror, det er netop... Måske sådan noget, Nej, Vil du være Sommer i Sunny Beach. Ved du hvad? Så hopper Den jeg Den tjekker mere, jeg ind tid. på. Okay, ja. der vil jeg faktisk rigtig gerne være. Så kan man bare ikke vinde penge. Det er det, du gerne vil. Nej, men til gengæld, så kan man vinde så meget andet. Sunny Beach. Man kan selvfølgelig også tabe. En omgang klamydia eller... Ja. <laughs> et yeah. sauer hvad er næste spørgsmål? Det er... Øh... Det er meget godt nogle gange, når man er den, der har fået lov til at styre spørgsmålene, når man så har dem forberedt, så man ikke skal sidde og... Det er, fordi der er så mange... Ja, jamen, men så skal man jo vælge mod jo ind. Ja. Okay, men den her, den er lidt... Det, Det er bare sådan lidt en... Der Vil I helst drikke 0,5 liter tis eller spise en tiske lort? Drik tis er altid helst. bare det, man skal drikke. En halv liter tis, eller en teske lort, når man spiser fuld lort. En halv liter tis? <laughs> en halv liter tis. Forestil dig, du går ned i superbrosen, og så står der en iskold aquadorflaske med... Jeg tager det, man skal drikke, og så morgenring. tager jeg det en ølbung og sådan noget. Jeg tror, at man bliver mindre syg af at drikke tis, end man gør af at spise en teske i fuld menneskelort. Okay. Jamen fint. Spiske. Du tis. Ja, du spiser så en, en spiske fuld lort, mm. åbenbart. Nej, nej, nej. Nå, du drikker også tis. Jeg vil også drikke tisse. Okay. Altså at spise en det vil være noget af det værste, jeg kunne komme ud Nå, fra. tror, man kan dø af. I, ja, prøv, ja, det ville være forfærdeligt at skulle spise, især hvis du omgang festivalfaces. Øh, hvad er det grimmeste, den anden ejer? Det grimmeste. Jeg synes, jeg har sat mig selv i en rigtig dårlig position, ved jeg sagde til de her spørgsmål sig. her. Det jeg sådan... ved ikke, hvor jeg skal starte, simpelthen. Om det er med de der nye træningssko du købte, Øh, i brag eller inde i Le eller hvor fanden det var du lige pludselig og havde hentet dem fra? Du er Om det er dine laner, om det er den der abe, øh, den der træabe med studenterhatten, der sidder hjemme. Nej, det er vejen gave. Det, det, det er faktisk en glad med. Det. Den er grim. Jeg kommer fra Jylland, det er Kai Boisen. <laughs> det, altså det er det, vi alle sammen får. En optimist eller Kai det er sådan, det, Altså, så har du fået en citatplakat. Eller hygge, ja, hyggeplakat. Det, jamen, det er det, jeg mener. Men det er, nu, jeg, jeg tænker bare højt, jeg bare og siger... Ja, altså, eller, altså, jeg ved ikke, om du eller hvem, der ejer øh, din bisporstolearrangement i, i køkkenet? Stuen? Nå, dem, øh, dem købte jeg. har min kammerat, som det flyttede ud af lejligheden. Ja, ja, ja dem, det er end, også, jeg, der er, der også er, der på, på listen. Så har du, hvad hedder det... Um, et par meget nussede sorte joggenbukser, du også titter på fra Primark. Det er min hyggebuks. Ja. Og så... Jeg øh, virkelig at tænker over, hvad fanden jeg kan nævne med dig. Har du fået en ny... Fil -fil -jak. Den siger du ikke okay, grim. Det er noget af mit yndlingsjakke. Det mener jeg. Det er en fed Nej, jeg. jeg ved godt, hvad jeg vil sige. Så den der trøje, mm. du er altid er på, vil jeg altid siger, hvad helvede er det for en trøje? Nå, den er lyserød en, hvor man ikke ved, om den er hudfarve eller hvad den er. Ja, for den er ikke lyserød. Nej. Den er laks. Ja, den går lidt i et med mig selv. Ja. Okay, først nok. Min farve woodwood trøje, det er den grimmeste. Og din, den der studenterhuave. Okay. Og så udover det er også den der metal hjemmesmede figur, der sidder ved siden af. Den fik jeg også i studentergave. Ja. Er en, der selv havde lavet den? <laughs> <Hva>? <laughs> Nej, den fik jeg... Den var speciallavet til mig. Det var min uh, onkel, der ligesom har fået speciallavet den til mig. Var det dig? Hvad? Det, er det dig som skulptur? Ja, det er mig med Education hatten på. Den der <laughs> fra USA, USA... Jeg er nødt til at smække nogle billeder op af de der ting. Det var en anden tid. på en mm. ja. Okay, Nå, hvad har du til mig? Er det Simon? Nej, nej. <laughs> du er? Nej. nej, jeg synes, det grimste du ejer, det er, øh, jeg kan ikke, det er... Hvis man er så lang tid, at svarer, så kan man ikke komme med noget. Yes, nej, men du har nogle sko. Øh, hvad hedder det? Øh... Nogle kopper Nej. Nej, det, ja, dem kan jeg også huske, dem var jeg ikke fan af. Nej, der er nogle, du har sådan nogle, ikke klipklapper, men der er sådan nogle hjemmer, ja, de der, de der, hvad hedder det nu? Hvor sko Hvor jeg har taget dem på, og så, og så sagde du, at de var virkelig grimme til mig. Det er sådan en hjemmesko. Den der store klods, eller er det Simon, der har dem, så går du bare nogle gange i den. Altså en yeezy slide. Det er ikke en helt normal yeezy slide. Det er den der, som ligner sådan noget sådan Star Wars-sko, på en eller anden måde, fordi den er så stor. Det er en yeezy slide. Okay. Det er Men, bare en anden Jesus-light. Ja. ja. Det synes okay. jeg det, Dem, det, kan du ikke det? Nej. Nej, det er Simons. Mener du det? Ja. Men lad os komme videre. Ej, ej det er jo ikke fedt. Det er jo ikke fedt. Det var sødt, synes jeg. Den eneste grimme ting, du kunne finde på, er ejer, det er Simons. Men lad os finde et spørgsmål mere. Det er det sidste spørgsmål. Ej, nu skal jeg lige... Det kan godt være, at jeg lige pludselig bare udråber noget, som jeg synes, der er grimt. Det synes jeg er fair. Okay. Mm.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 Og der har talt de sådan uden de selv vidste af det synes jeg at mange talt ned til mig fordi de ikke rigtig vidste hvad hvad egentlig gik og lade her i København så de vidste ikke sådan altså om jeg stadig øh, bare holdt sabbatår, at og ikke rigtig var startet på en uddannelse det var, lige, det var lidt det eneste at de ligesom kunne sige at jeg gjorde det var sådan men, du ved jo heller ikke rigtig hvad du vil endnu, og du ved heller sådan at du går ikke på nogen uddannelse. og sådan at det var altså, der kunne jeg mærke at det var det virkelig vigtigt for mig at sige at jeg laver så altså det her jeg er så altså i gang med det her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 men men der det satte bare i gang sådan et okay fuck mand opfatter folk mig bare som en eller anden der er her i København og ikke laver en skid eller sådan, mm. eller sådan der altså, der kunne jeg begynde sådan at nærmest at stresse over at, når man, at det er det også sådan at, altså at nogle venner der ikke har talt med mig lang tid øh, ser mig eller sådan som en der bare kører rundt hovedet København der ikke mm. lige ved hvad fanden han skal agtigt der bare sådan ja ikke laver en skid ja, ja. Og så, men det er jo også generelt sådan meget din frygt føler jeg.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 Ja, det har du virkelig også sagt mange gange. Jamen, det... Jeg har et billede af, der må være over 500 spørgsmål. Og jeg vil godt vide, på, at der ikke er mere end 24. Eller det, er sådan, noget. det er nærmest sådan en tombola fra et dyrmarked, der bare Men er helt fyldt med meget, Når man er blevet den, der, har, der skal være tårholder på samtalen, så forbereder man sig jo, så sidder man jo ikke. Der er så mange, tror du, de gør det inde i fjernsynet, eksempel, Hallo, jeg fik... og scroller igen. Jeg, fik... ja, så... scroller scroller. Jeg, lige... jeg skal lige læse lige... den Hallo. selv, selvom der er nogen, der lytter med og... Du sidder og venter og sådan noget, vand, vent vent, vent. forbereder man sig jo. Jeg fik da at vide, lige inden vi skulle lave det her. Nej, det gjorde du ikke. Men jo. det er også fint nok. Du... Nej, nu gør du det igen. Nu prøver du at afvære. Jeg skal ud og t-shirt. Jeg gider ikke, der er Farvel.